بسم الله الرحمن الرحيم مي اشفا شفاعه حسنه يا كله نصيب منها سوره نساء دي نال نه سنك وبيان دي چې الله تعالى فصلو او د الله رحم دي کله الله فصلو یا با قران مجید او رسول <سؤال> الله دی نو لتابه تو شیطان تاسو په شیطان تابع دی دا بیان وشي نن مساله ده د اخلاقو دوستانو د مسلمان لپاره یو مهمه شیزه هغه اخلاق چې د انسان اخلاق دي انسان لپاره دا غوډه کوشش ده کوي چې د بل سری مشکلات ختم شي بل سړی تا فېده ورسي جاده فېده ورسې د چا ټلیفون له دې کله نه کولی سفارش, کی سفارش کی یو ځای کې سفارش کې یو سړی ته فېده راسي یو ځای کې سفارش کې د یو سړي نقصان لري کې د دې بی انداسي سفارش چه بنا هکني ګوریدا بد نه ریخه د دې اجر او ثواب دې کلا ناکلا بزنی خلق رالی رسول اللہ نویسا گختل رسول اللہ با صحابه و سفارش کوای الله با تاسو داده عجر در کی نور فیصلی چه اللہ کئی دخل پیغمبر بخلی باندې بی کئی اللہ تا چسا منظور یا او در رسول اللہ نشیغواری کنا حکا نده تم سفارشو که حضرت ولی ورکا غریب دی. علا که تم حضرت دیر غریب دی. تا تبا اللہ سوابوندر کی مادیشو دتا میلاوی دی. که دتا اللہ منظور کری ولی ورک دیشی و که منظور نی و تبا ورنک دیشی. من دا سفارش خلاب کو ولی سفارش مکوی و خشع ندی. نا پا شفاعت و سفارش دانا غریب خشع مدلیداتو انادا دا دوامو ای سفارښتې الله تا ویره وا د پلاني بيماری له لري کیدی ربا د پلاني غریبي له لري کیدی ربا د پلاني مشکلات له لري کیدی ربا د پلاني په سفر تل دی وته اسان کی نام دغادي دا شفاعت دی یو سړی مونږ نه کوي دا توا ورشي چې یو ر امر مونږ ول نه کوي سفارښت دی دا هم شفاعت کوي یو سړی سبق له ناراضي و تدغو که چرون سبق در از ادم شفاعت, شفاعت ان حسنة ان دی مَيَ شفاعتا چاچ سفارشو که شفاعتا حسناتا سفارش خوا که خیستت یو انسان تفیدر اسی یا فکی ده انسان ده یو نقصان کمیگی مَيَ شفاعتا حسناتا چاچ سفارش بدو نو یا كله وی بدان پر نصیب حصہ د ثواب من حد دغه سفارشنا یا كله وی بد دی شفاعت کون کی د پارا و من ی شفا او چات سفارشوک سفارشو بد چات و نه وکلا وبد الهګه ځکه نه مرش هغهرمان له خولار شو الهګه ځکه چې هغه ځلاګان له خولار شو ولځې چې هغه په لاسه غلط مجلس دې ځې چې هغه تخولار شو چاته دې ونه وکړ یاره غفلانی سړینه دی یو دوډه چې خو په ځې چې وک زې چې هغه مورکو غل دې سره سفارش کوي ځې چې لاړ شو غاره وشوکاو و من یا يشف... په دفتر کې د شف... سفارشونه دی د یو سړي ته کوی چې حق دی خو بغیر د سفارشونه وته نه میلایږي ته سفارشو الله تعالی جرړ دی د یو سری مجرم دی مجرم او هغه نه اخدا دی نشي دا ونی ونی شي او په کې سفارشو کې اوس دا د سفارش دا ورنار اخلاص شو ته په مجرم شوی تم به حسابي وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً جَاءَتْ سَفَارِشُهُ كَسَفَارِشِ بَدَوٍ يُقِلُّهُ بِذَنبِهِ دَفَارَ كَفَرُونَ يَحِسُّ دَغَنَا كَفَرُونَ حِسَّ دَغَنَا مِنْ هَذِهِ السَّفَارِشِ وَكَانَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَهَر يُوسِسُ بَادِي مُقِيتًا الَّذِي مقیت یادی و... ساماناله عبدل رنی عباس عبدریم انکه ی موقو تادرہ قدرت لرون کی نوکان الله دی اللہ په هر یوسس باندې موقیتا قدرت لرون کی داد دا عبدونی عباس نغالی زکه د موقیت قدرت لرون کی مرضی مګای هنه د موقیتا و... یوما نرازی لکا امام مجاہده کئی شاہدا نگران نگران حاضر دی اللہ پا هر یو سیزبان مقیتا گوا حاضر جسکا جس وی تازو اللہ حاضر کخکا وی کبت کبی کخصا پارش کبی کبت کبی دا دی وجه نا زمان ترجمه کم لیکلی دی نگاه دا د امامي مجاهد نغدا مدري خلندې نو دې مقید مقیت. حاضر بیا مسأله ده د اخلاقه و اذا هو او چیکاله سلام واچو لشي پتاسو و اذا هو یتون سلام واچو لشي پتاسو بیت بی احیاتن و یا سلام نو و حی تاسو جواب ورکړئ د سلام به احسنه پڑھیر خلې طریقه مینه ها دا غینې چې چا د باندې سلام واچو د سلام جواب د سلام ورکې خدامین په خکولې طریقې او ردوها یا تاسو واپس کی هغه او ردوها یا تاسو او جواب داږي ورکه او ردوها یا تاسو او جواب داږي ورکه اوله مسره خدا د چاربان سلام واچو په جواب کې د سلام نه خ الفاظ استعمال کا او کدان شي کولې نو ما غي جواب ورکه هغه سي یو سالې دي السلام علیکم مسکاسیمو阿里دل جه داسې کوه اي صداسي کوي وعليكم السلام دا اوس هغه جواب شو او کداشي نو ته وي السلام ورحمه الله دا هغلي طریقه شو هغه دا ته السلام عليكم ورحمه الله توته وي وعليكم السلام ورحمه الله ومغفرته دا دا سلام اچول دا سنتی سنت تریخه سنت رسول الله صلی اللہ علیه سلم ویده مسلمان هل دا مسلمان سره اللہ علیه سلمی لوشی زمان خدا و سلام کردی ازیاد کمیری کسوکی اچو اغم کمی که یو کس چابان یشوری کید اغم سلام اچوه دا دی خیر او برکت دی زیاد کی با یو سړی نه سلام واچو او خالي دي دسترګې پنا شو او بیا وسلام لاو شو غوري بیا سونه طریقه چې دا واچو وې تر پورې حدیث کې بتا سو وایي چې ستاو داغه پامس کې یو دیوال شو یا ستاو داغه پامس کې یوونه حایل شو او بیا وسلامه راهم شو بیا ودا سلام اچولو <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> سنکتی جواب د سلام سدي واجب دي چې جواب دغه واجب دي ها ودام را ده چې د سلام اچول او ثواب د جواب نګوري زیات چې د سلام اچې دي اجر سواب ثواب د جواب ورکول نه لغري سدي زیات دي ځکه دې کې توازن وي د دې وجه نه Taliban وې هغه کوم عمل دی چې په سنتو کې ثواب د واجبونو د غدي زیات دي سلام ټول سنت جواب ورکوني واجب لیکن د سنتو په ديز ای چې اجر او ثواب د دغه زیات دي د واجبونو ان الله خاص کر د دې ډېر اهتمام کوئ که کوړه نن او نو چې پردو خلکو ته د سلامتی او د خیر او د برکت دعاګانې کوې نو کوړه چې نن او زه هم سلام وکړی د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوړه نن او وته سلام بیر ډیر اهتمام کوو ان الله یقینن الله کان علی کل شیء اغدی په هر یو سیس باندې حسیب حساب کوونکې الله <اللاحو> الله پاک لا اله نشتد معبود برحق لائق د عبادت الا هو مغرم د ويا ولاري ليشم انكم خامخ خامخ الله برجم کی تاسو ادا یوم القیامت ای فرصت د قیامت فرصت قیامت په میدان حشر کې به الله تاسو را جمع کی لاره ريه نشته د هس کې سم شک فيه په دغه ورځ د قیامت کې دا دا خبره ده او ده الله نه ول سوق لريختوني نشته وامن اصدقوني نشته دي سوق ډیر لريختوني من الله د الان حديثا خبره کیو بیا مسره ده دوه وخت شهريوي یو ده اوه د واخه ده چې کله مسلمانان میدان دو حد تلال خواران دیر کم او دی که جری په پا, پا موقع که دا عبدالیبن و بی ابن سره د دریس او مرگرو و, مرگر و اپس را دیر رو تخدی داری جنگ وشو دا جنگ نپس صحاباوی چه دا مرتد دی و دا کافران دی او دی و حل پا کردی چا نه دا مسلمانان دی کنی موي سم بیا وهنه بداري صحابه سره دونه شو چاوي دا مسلمانان نه دي کافر دي او چاوي نه دا مسلمانان الله تعالی وای د ذی فبارک شک مکه وهلږي هغه کاکا غانم کافراندی لا پات دي دي په کوفر کې څه شک نشته یو داوا که شوی و یو دا که شوی و چې بازي دا مديني د مکه مکرمه بازي خلکو هجرت یوو کوم مدینه ته رااله مدینه کې ژوند تان شو په مدینه کې د سړی غوړې شې لکه په څوټه کړه شي کنه لکه مدینه ته غوښنه شي دیو مدینه کې چې وخت پاک صفا زرواله دی ها وی په مدینه کې ژوند تان شو رااله چې رااله لوه رسول الله دیو وې حضرت چې په کم دین باندې مونږ تاسو راو په قدین باندې مونږ اوسم خو په مدینه منوره کې مونږ ژوند شو دی وروړي مونږ راګريو چا به را دا مسلمانان دي چا به دا ورته شکافران دي او الله پاک وي د کا کاګانم کافران دي څه له هجرت هجرت فرض دی او د مدینه نبی او واپس راالي او هجرت ته پرې وو فمالکم سدی امومنانو في <تصفيق> المنافقيناش ببارد منافقانوك في عطيني تاسد ورليه فما لكم صدي تاسلا في المنافقيناش ببارد منافقانوك في عطيني تاسد ورليه سوقت مسلمانوه سوقت كافر وي والله أركسهم أركس يركس ما نديه کدا کومځه نه راغلی او بیا لته داړ شي هغه ته دا نوې ولله ارکسهم الله پاک واپس کړی د خپل دین نه بما په سبب دا غبد کارونو کسبو چې هغه کسب کړی دی دی وینا نا خیر دی کافر وته دی په سبب نه کافر وته مو وایي خیر دی خیر دی وی اتریدونا ايات اشراد کوي ان تهدو چې تاسو هدایتو کې من ادل الله هغه شاته چې الله گمراه کړي دي هغه په مرده خلک دی او دا په مرده وښنه الله گمراه کړي دي اګه ستا سو هدایت په غي باندې نه کوي و ما یو دلیل الله او څوک چې الله گمراه کړي فل انتجه له اس قلبتون مې غدا پارس به اله هدایت هود هم په خير کې ناسو و یداه مسلمانان ګوداه به مسلمانان کو پسمه لار بیروان کو هغه تاسو پسین ختیری چداه واپس کو کافرانی کو ود ارزو کویدوی ود منافقان لو تکفرون د کافر کیدوس ارزو کویدوی لو تکفرون د کافر کیدوس تاسو چې دا مسلمانان راپاسي او کافران شي د خپل <سؤال> د خپل بلانو نيكونو دین نه شي کما کافر ولک اسنګ شي دوی کافران دي فتكونو نشابت سواو یا یوشان دویم کافر تاسو هم کافر شي د دې وجه نه دیسره دوستانی مکوې فلات تحفظ منه تاسو مونې ارک هغه سړی بسنګ دوست کی چې تا ور دین دعوه ورته نه قبلې او ساده دینه کوشش کوي فلا تتخذوا الطاس من سه منهم د بينا اولیاء ا دوستانا چې د موندوس لري او د موندستي حتی یو هاجرو تر دی خو شابه هجرت ای فی سبیل الله فلا ار الله کی څخه زمانه پوری د مکی محرمین هجرت د فرسو بیا چې رسول الله مکه فتح کړه نو وی وی چې د مکین اوس هجرت نشته دا خبرا و تو وايه فا انتو اللو کشر دا خلقو گرزیدل داستاسو داواتی اونمان فا خوزوهم تاسرونی سی اغوی فا خوزوهم تاسرونی سی اغوی واقتلوهم او قتل کی اغوی حیسو وجد دموهم چرتش تاسو مندل اغوی داما و ایدام دوست ددت سنویم ولا تتخیز منهم تاسمونی سی ددوینا وليندوس ودانا سيرون مددكار راوي نيسه او قتلكه الا الذين مگر ها خلق مقتلوي الا الذين مگر ها خلق مقتلوي يصلون شعيو سيكي دي الى قوم يقومتا بينكم وبينهم فمن استص و فمن استريكه ميثاق موحدي دغه خلق او د سموایي سناسو د یو کون سره موحده ده د یو قوم سره ستا سره ده او دغه موحدي والا سره د بل قوم موحده ده نو دي قوم ته و اسم سموایي چې غبل تبم سموایي او دغه قوم دی دي, دي سره ستا سو د جنگ نکول موحده ده چمن په د یوبل خلاف نه جنګېږي اې دا دا کوته درامنځ دې سره ساسو سمو هغه درا د سره د دې قومونه د د یوبل خلاف نه په د یوبل سره ودریږي نو ته باندې تم په دې نوอัลدا کې دا غلي کنه غمنسي کوتي خو سره ویلو چې دا ما سده بدی باندې سره يوي د مدینه منواري نه بار لري یو قوم دې اسلام قبیله وته اسلام د دې اسلام قبیله سره د رسول الله موحده و چې موږ په یو بل خلاف نه جنگېد اوس وی سره موحده شوو وسک اسلم قبيله سره د نورو قبيلو دغي موحدي نو غنورو تبسن شي وي دي يو دارا او جا کو کوم يا اويراله تاسو 탄 کافران درتاراله اوس تاسو به وي جاندې درتکی خوای چې بس مونګه ګلو او شربو علی لباس نو مسلمانانو تاسو سره جنګ دی چې تاسو مرګ ته نه د خپل قوم مرګ ته یاکو مونګه د غریبه ژوند دیرو خلک یو د شیخه راشی جاغاتا تا وین تاسو را جنګېږم نه د قوم سره درې کومونه د قوم خلک جنګېږم دې سره دی جنګ او جاءو یا ابی راشی تاسو ته کافرانو دی راشی تاسو ته حسراته راټنګي بي سودورهم سينې دا وي حشرت راټنګي بي سودورهم سينې دا وي الکه د سښې نه سينې راټنګي ان یو قاتلوکم د دې خبر نه چا وی جنگو کې تاسو سره مسلمانانو تاسو سره مې جنگي وي او یو قاتلو قومهم يا بي او جنگي د خپل قوم سره نه د قوم سره جنگي وي نتا سره جنگی یا غوی من د جان من نزلن وړه شو دی نو شکر واس الحمدلله چې داسه قوم پیدا شو چې هغه تاسو سره جنگ د ک یوس کدا قوم د په را افاسه دی لیوی بی. نو بیا په دې ځان څنګه خلاصو لی وداو شا الله او ک شریخ خو خشم وی د الله لسلطهم الا بمسلت کړي وی دغه قوم چې د اوس یریږي علیکم پتاسو فلقاتلوکم دی بجنگ پڑیوی تاسو سرا فین عطسلوکم کشری بی پڑڑا کی جس تاسونا بزدا خلق دیو تاسو لمخل نرازی درن پڑڑا کی گی او فلم نفادلوکم آوی نجنگی گی تاسو سرا وعلقو علیکم السلام او آوی رچی تاسو تسلحا که مسلمانانو مم سره رسوله او کې د جام نکولو نو اوس د لپاره زبان دی اس د بیت تاسو د لپاره نشته چې د صواب سره قوم دې تاسو سره جنګ کوي تاسو سره رکاوټ مخاوټ ته باندې پیدا نه قوم سره مرګتیا کوي نه د تاسو سره مرګتیا کوي نه د قوم خلاف کوي نه تاسو خلاف کوي او در وای چې من سره رسوله او بس وصاروكی. فما جعل الله لكم اللہ ندکر زورستاسو دفار علیهم تبیبان سبیلاس دلیل ستجدون زردشتاسو بأمومی یو بالقوم چا غب منافق طور غندمی لکده مدینینا بارمیز دی یو بني أصد وطبی او یو غطفان قوم دادس منافق دي باراه له مدینته او وی به امانت او امانت او امانت او د چغې وای او واه باشه دال قومونته وی ادا قدم سوی چې تاسو وی امانت مېمان وروړي دي استغفر الله ډیر بیا دبو وی کویګه فصیشې مېمان دي به ها زل قرد او دی بزو مېمان دي ما دسی وی نا ورسولانا جتا سو کراشی یو سو وی تاسو نه ځان خلاصای چې قوم ته ډار شي بیا ته بلسمه ح <تكتنع> ساتاجیدونا سر د شتا سو قومه نور خلق یریدونا غب منافقتوری یریدون غيب اراده کوي ويا امن قومه وديزان فامن کې تاسو نن تاسو نن ځان پامن کې و امن وقومهم وديزان فامن کې د خپل قوم نه تاسو نن ځان پښ کې راشي تاسو له وي تاسو مرګي مرګي یو چې قوم تل راشي او تاسو مرګي یو کله ماردو کله شي دی واپس لوی اور کیس نو دی وانه ول ټکی دی فیه پار ایکه باندې ما خبر باندې چوتیا لکرا شیدا د کوفر کارو کې نو بیا رامړ دی و هی وا ইল لم یاتسیرو کوم کشر بی نه پړ رکیګی تاسونه بیا مخه مخه تکیږي ویلقو الیکم السلام او باندې راچې تاسو تاسله وا یکفو او دوی نهبانند د خپل لاسونه اوماغې دته توه توور کېږي نو چو کې فښ هم دا کااف راون ولو هم ق ل کوي چې چرته مومون د حیث وجه د چر یثقیف چرته چې داسو کام یا شوغوي ده خلک تااسونه واصله اصله کېږ او مخې مخله ترته کږي. داقا خلقشی دی جعلن لکم منگر زولی لسلاسو دا پار علیهن فدویبان سلطان مبینه دلیل خکارا بستیم. سبحانه اللہ و دانه آمدهی فقیهی و حقوری و آیونی و اصحابی و عجمی اللہ و محافظی و حسوات و جل آخرتانا خیر نبسیده دعاو که یا خادم اشعر اللہ یخبر فضل کنم امامی رب رحم کنم امامی ربا تزدامو دحالات و سلاحوكي ربا خبال توفيق زمان سر شاملی خان دخبال عظيم دع صحیح خویر اتراکي دخبال خوب پیغمبر علی صلاح و سلام و حدیثم ربا صدیب وی که ربا دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نسیب وی که ربا دا او بجید و دا حدیث و دا پران و اتباع زمان نسیب وی که ربا دا خیل و دا دی براکت موم دا دنیا کمراکی سمون بچوتن و وخه باندې کیمرا وغادي هر پر خاطر راکي بروز د قیامت را ولې د عسین خدمت مګمو محلومه وي ځکه الله دې هر یو قدم هر یو قدم ولله په تل نه دی کیږي د موسی زمون يلله وخه په د کوښوباني مشه دي د موسی زمون يلله وخه په قرانو باندې خوشالي الله پاک ندي حلال حلال روزگار نصیب کړی خلې حلال روزگار دزر سکون ان اللہ نسیب و بردئی سر ازمون اللہ دا هر کسم و حادثون حفاظت و بیلان هم اللہ برکت و بید آخرت بکارون سر ازمون اللہ تمام خشکلات حدید بیمارانو کم دعانیو که اجادا ہے سر ازمون اللہ والشفاء في بیخاص کر ملگنی بیماران کی اقویت دعانیو که اللہ پک اقویت سیحت و بید ملگن و قرونو دي بازار دي قوم خلقه دان ده. دي جعله دي سر محابه دا. زمان دي سواق ملگر، عبدالسلطان زوی وفات شوه دی. ابوی تن دعا که دا. دا دیت اردی بردد. وصول الله. اهل دیت.